Continguts en xarxa. Hola, amics. Això és Cinema La Xarxa i qui us parles és en Víctor Alexandre. Aquest tema tan formidable amb què hem obert avui és "In the Indemot, una de les peces més representatives de l'orquestra de Glenn Miller. Per bé que no era pròpia d'ell, era una peça popular a la qual Miller li va imprimir un segell tan especial, tan personal, que la va fer seva per sempre més. I és que Glenn Miller serà avui el nostre protagonista, Glenn Miller no va ser mai un músic cinematogràfic, no va ser mai un compositor de Hollywood, però la seva música era tan brillant, era tan impossible mantenir-se indiferent quan sonava una de les seves melodies, que és lògic que el cinema no sols les utilitzés, sinó que fes aparèixer el mateix Glenn Miller amb la seva orquestra en algunes pel·lícules. Una d'aquestes pel·lícules va ser Sun Valley Serenade, Serenata de la Vall del Sol, que l'estat espanyol va tenir l'imaginatiu títol de Tu mi marido. Els primers anys de Miller van ser molt durs econòmicament. De fet, va abandonar els seus estudis a la universitat perquè l'únic que de debò interessava era la música i s'ho sosprenia contínuament. Però com que no tenia diners, es veia obligat a empenyurar el seu trombó i treballar en una benzinera per poder viure. Als 24 anys es va casar amb el seu amor de tota la vida, una companya d'estudis, que es deia Helen, i li va regalar un collar de perles d'imitació perquè no tenia diners per a més. Però quan tenia 37 anys i la seva música sonava contínuament per ràdio, ell va regalar a la Helen un collar de perles autèntiques i també li va regalar aquesta melodia amb el mateix nom, collar de perles. Ah! de perdre-les un regal de Glenn Miller a la seva dona. No va ser l'únic gran regal que li va fer, perquè tots dos van estar sempre molt units. Ella no va ser mai una mera esposa que espera que el marit torni de gira. La Helen va influir molt a la seva carrera, fins al punt que és probable que ell, sense ella, no hagués arribat mai a desenvolupar el seu talent. Ho en el sentit que ell es delia per tenir una orquestra pròpia i fer que sonés amb un segell especial, un segell que fos inconfusible i li donés personalitat. Però es va abandonar la comoditat de fer de músic de sessió, cobrar i no preocupar-se de res més, i va ser la seva dona qui el va sacsejar. Li va dir que l'havia decebuda. Li va dir que aquell no era l'home que l'havia enamorada amb els seus somnis artístics. I ell va reaccionar. L'any 1942, Glenn Miller va aparèixer en una segona pel·lícula titulada Esposes d'orquestra que girava entorn dels embolics i les gelosies de les dones dels membres d'una orquestra. Però tot plegat era un pur pretext d'argumental per donar cobertura a Glenn Miller, que era el veritable reclam de la pel·lícula, del pel·lículeta més aviat dit. Si voleu gaudir de Glenn Miller cinematogràficament, us recomano Música i llàgrimes, del gran Anthony Mann. Aquesta pel·lícula explica la vida de Glenn Miller magistralment interpretat per James Stewart. Una de les grans melodies que sona, amb música i llàgrimes, és la que descriu la ruta d'un tren que surt de l'estació Nova Yorkesa de Pensilvània, que passa per Baltimore i Carolina del Nord i arriba a Tennessee a l'estació terminal de Chattanooga. La cançó, és clar, es diu Chattanooga, xuxu. You say step aside, partner. It's my day. Bend an ear and listen to my version of really solid Tennessee excursion. Pardon me, boy. Is that the Chattanooga choo Yes, yes. Track 29. Boy, you can give me a shine can you afford to bar chattanooga choo choo i got my fare and just a trifle to spare you leave the pennsylvania station about a quarter to four read a magazine and then you're in baltimore dinner in the diner nothing good be Plan to have your ham and eggs in Carolina. When you hear the whistle blowing eight to the bar, then you know that Tennessee is not very far. Shammell una cançó que va fer famosa internacionalment la ciutat de Shattenhug a l'estat de Tennessee. L'èxit va agafar Glenn Miller en plena Segona Guerra Mundial i ell, per raons patriòtiques, va decidir apuntar-se voluntari a la Marina a la Marina per dirigir una orquestra militar i poder animar les tropes de les bases americanes. Aquesta transició tenia mèrit perquè suposava renunciar als molts diners que guanyava cada setmana amb la seva orquestra. Però la Marina el va rebutjar i aleshores va provar sort a l'aviació, que sí que el va acceptar. Al principi, ell estava molt desil·lusionat perquè s'havia pensat que podria tocar les seves músiques, i en canvi li van dir que res, que es limités a dirigir l'orquestra, tocar les marxes militars de sempre. Però, però esclar, a Miller aquestes marxes l'avorrien i, finalment, transgredint una mica les normes, va aconseguir col·locar la seva música. I com que l'estat major va veure que amb aquells temes els soldats s'animaven, li van donar carta blanca. Miller va estar dos anys a l'exèrcit fins que un dia de molt mal temps i boira, el 15 de desembre de 1944, el petit avió en què viatjava no va arribar mai a la seva destinació. Va desapareixer. Dic desapareixer en el sentit més literal del terme perquè les restes de l'avió no s'han trobat mai i encara menys el cos de Glenn Miller. En principi, com que no hi havia el cos, no podien declarar-lo oficialment mort i li van amagar la informació a la seva dona durant vuit dies fins al 23 de desembre. No ho podien eh, allargar més perquè estava previst que el dia de Nadal Miller oferís un concert des de París que seria transmès per ràdio i ella l'escoltaria des de casa seva. I, efectivament, el dia de Nadal, l'orquestra de Glenn Miller, dirigida per un amic d'ell, el compositor Jerry Gray, va oferir el concert. De tota manera, fixeu-vos-hi, no va ser fins al desembre de 1945, fins al desembre de 1945, és a dir, un any després, que Glenn Miller va ser reconegut mort oficialment. Van investigar, no van trobar res i van decidir que l'accident havia estat fruit d'una combinació de tres fatalitats. Un error humà, una fallada mecànica i el mal temps. En tot cas, Glenn Miller va morir molt jove, tenia només 40 anys. Nosaltres, per tancar aquest cinema a la xarxa que ha tingut en rock a les vies de so i per tancar també aquest record a la música tan meravellosa que Glenn Miller ens va llegar, escoltarem el tema Pennsylvania, C Pennsylvania 6 Pennsylvania thousand que ell va dedicar a la seva dona, a Helen, el dia del seu aniversari. I és que el c el 65000, era el número amb el qual ella telefonava sovint quan ell estava tocant el Cafè Rouge que hi havia dins de l'hotel. El dia de l'aniversari de la Helen, Glenn Miller va portar en secret tota la seva orquestra a casa seva i van tocar a la Helen aquesta cançó. Pennsylvania, 65000. Fins la setmana vinent, amics. sous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 en xarxa.